הנה בטחת על משענת הקנה הרצוץ הזה, על מצרים, אשר ישמך איש עליו, ובה וכפו ונקבה, כן פרעה מלך מצרים, לכל הבוטחים עליו. וכי תאמר אלי, אל אדוני אלוהינו בטחנו, הלוא אשר הסיר חזקיהו את במותיו ואת מזבחותיו, ויאמר ליהודה ולירושלים, לפני המזבח הזה תשתחוו, ועתה התערב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 לא תינתן העיר הזאת ביד מלך אשור. אל תשמעו אל חזקיהו. ככה אמר המלך אשור, עשו איתי ברכה וצאו אלי, ואיכלו איש גפנו ואיש תאנתו, ושתו איש מי וורו. עד בואי, ולקחתי אתכם אל ארץ כארצכם, ארץ דגן ותירוש, ארץ לחם וכרמים. פן יסיט אתכם חזקיהו לאמור, אדוני יצילנו. היצילו אלוהי הגויים איש את ארצו מיד מלך אשור? היה אלוהי חמת וערפד, היה אלוהי ספרביים, וכי הצילו את שומרון מידי? מי בכל אלוהי הארצות האלה, אשר הצילו את ארצם מידי? כי יציל אדוני את ירושלים מידי. ויחרישו.